А у старшокласнику йтиметься про те, як відпочивають юні радіожурналісти. А також поміркуємо, чи ходять старшокласники у музеї та що вони саме там дізнаються. Про це розповість наша колега Валерія Ісхакова. До речі, Марічко, а як ти давно була у музеї і що цікавого там дізналася? А Чесно, зізнаюся, була в музеї, напевно, кілька місяців тому... Але бачила цікаву і дуже різноманітну картинну колекцію художника Володимира Гарбуза у Національному музеї імені Тараса Шевченка. Як добре, що завтра вихідний. Я сама вже давно збираюся разом із друзями відвідати Національний музей народної архітектури та побуту просто неба. Пирогово. Гарний вибір, Христино. До речі, в цьому музеї можна не лише багато цікавого дізнатися, але й відчути себе справжнім жителем старовинного українського села – Довідатися про його побут, традиції. А щоб довідатися про різні цікавинки нашої рідної мови, варто лише зручно сісти, додати гучності своєму радіоприймачу, адже на часі в нас програма «Загадки мови». І ми передаємо слово її ведучому, доценту Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка Олександру Авраменко. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні я розповім вам про звук «г» і літеру «г». Про те, як правильно вітатися? Добрий день чи доброго дня? З'ясуємо, яка форма нормативна – компостувати талон чи компостирувати. А ще розкажу вам про учнівський антиетикет, а також про слова «пан» і «пань», власне кажучи про їхню історію.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 Г – п'ята літера українського алфавіту. Є тільки в українській мові і позначає проривний приголосний звук як у українських, так і в давно запозичених українських словах. Гава, Гедзь, Грати, Грунт, Гудзик, Дзига, Газда, Агрус, Зигзаг та інших. У староукраїнській писемності звук Г в іншомовних словах позначається з 14-го століття, але не так, як сьогодні, а в вигляді двох літер К і Г. Особливе написання «Г» в питому українських словах вперше застосовано в Пересопницькому Євангелії 1556-1561 роки. До алфавіту, як самостійну літеру, «Г» вперше увів Мелетій Смотрицький у граматиці 1619 року. Пізніше літера «Г» вживалася з перервами, але у правописах 1921 та 1928 років ця літера посіла чільне місце. Проте з ідеологічних радянських міркувань вона була силоміць вилучена з української абетки 1933 року. Літеру поновили тільки в третьому виданні українського правопису 1990 року. Хоч проривний звук «г» у нашій мові використовується в порівняно небагатьох словах, сучасний правопис подає кілька десятків слів з цим звуком. Проте вилучення літери 1933 року спричинило розхитування вимовної норми, що вже майже була встановилася. У виданні правопису 1990 року літера «г» знову посіла належне їй п'яте місце,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 Ознакою української мови є тільки «г». Тому чужі слова з «г» ми українізуємо. Цебто вимовляємо «інтелігенція», «гімназія», «агітувати». А і справді це цілком відповідає духові нашої мови. Отож, послухайте і запам'ятайте найуживаніші слова із звуком і літерою «г». «Агрус», «гава», «газда», «ганок», «гатунок», «гвалт», «гвалтувати», «гегати», «гедзь», «гигнути», Гніт у лампі, Гогель-могель, Грати, тобто клітка, Гречний, гринджоли, Грунт, Гудзик, Гуля, дзига а також у прізвищах Галаган і Гудзь. У власних назвах іншомовного походження «г», згідно з усталеною традицією, вимовляється як «г». Проте збереження «г» у вимові, зверніть увагу, не на письмі, не є порушенням орфоепічної норми. Отже, правильною є вимова «гданськ» і «гданськ», «гренландія» і «гренландія», «гарібальді» і «гарібальді». Але пишемо тільки «гданськ», «гренландія», «гарібальді». Відомо, що дієслова іншомовного походження, входячи в українську мову, втрачають суфікс «ир» – легалізувати, редагувати, транспортувати, фотографувати. Деякі з цих дієслів під впливом російської мови спочатку вживалися в нас з «ир», «ір» чи гір бравірувати, масирувати, шокірувати. Але згодом їх витіснили закономірніші українські варіанти «бравувати», «мусувати», «шокувати». У сучасній українській літературній мові з ір зберігаються слова компостирувати та репетирувати. Мовознавці пояснюють це прагненням уникнути надмірної омонімії. Є вже компостувати, тобто перетворювати на добриво компост та репетувати, тобто голосно кричати, врещати, але носії української мови не сприймають дієслів з ір. Замість репетирувати, кажуть, проводити репетицію, а замість компостирувати, тобто пробивати умовні написи на квитках та інших документах, використовують таки компостувати. У даному разі, ну, немає чого боятися звукового збігу із сільсько-господарським терміном, бо віддаленість цих двох понять і контекст допомагають уникнути непорозуміння. Слово компостувати в обох значеннях зафіксоване в академічних словниках, зазначає професор Олександр Пономарів. Вислухайте програму Загадки мови. Багато наших дописувачів цікавляться, як правильно вживати, коли люди вітаються. Добрий день чи доброго дня! Форми вітання і прощання належать до фразеологічних одиниць, тобто стійких сполук слів. Вони давно усталилися в українській мові, і їх не варто модернізувати без потреби. Досить часто чую неправильні з огляду на українську граматику форми вітання та прощання в розмовному мовленні та засобах масової інформації. Ось кажуть «Добрий ранок» або «Доброго дня, шановна редакція». Ну тут ще й ігнорування кличного відмінка, треба сказати «редакціє». «Доброго вечора, шановні телеглядачі! Або доброї, спокійної, навіть гарної ночі, дорогі діти!» В українській літературній мові усталилися такі форми. Ось послухайте. «Доброго ранку!» Тобто вранці ми використовуємо форму родового відмінка. Кого-чого? Ранку. А ось у день і ввечері тільки називний відмінок. «Добрий день» або «добрий день», «добрий вечір» або «добрий вечір», «на добраніч» або ж «добраніч». У наших передачах я не раз розповідав вам про мовний етикет у телефонній розмові, у транспорті, в адміністративних установах і в приватному спілкуванні. Сьогодні ж поведу розмову про те, як не слід говорити, а саме розповім про мовний антиетикет сучасних школярів. Умовлені сучасних школярів нерідко почуєш прізвиська, які, як відомо, не належать до етикетних засобів звертання в українській мові. Щойно з'являється в класі чи в молодіжному товаристві Сергій, миттю він перетворюється на... Сєрьогу. Богдан неминуче стає Бодею, а ось Максим – Максом. Можливо, це звичайне прагнення до мовної економії, і варто бути поблажливими до цих стереотипів мовної поведінки школярів, от пише у своїй праці мовний етикет українців Світлана Богдан. Тим паче, що прізвиська виникли не сьогодні і не вчора. Вони відомі українцям з давніх часів. Десь із 13 століття до імен почали додавати найменування, які, очевидно, і ставали прізвиськами. Їх вирізняла виключна індивідуальність. На противагу імені, прізвисько здебільшого характеризувало особу за якоюсь примітною чи визначальною ознакою. Особливо багато їх було серед козаків. Пригадаємо рядки Шевченкових гайдамаків. «А як тебе зовуть?» «Я не знаю». «Я Ремою». «А прізвище?» «Прізвища немає». Хіба Байстрюк? Без прізвища? Ну, запиши, Миколо, у реєстр. Нехай буде... Нехай буде голий. Так і пиши. Ні, погано. Ну, хіба бідою? І це не так. Стривай лишень. Пиши галайдою. Згодом прізвиська почали поширюватись і на нащадків. Скажімо, якщо господаря по вуличному називали Синюк, бо бідний був аж синій, то дружину його звали Синючиха, а дітей Синюковий Іван чи Синюковий Петро. Але й навіть після появи родових прізвищ прізвиська не зникли. Найчастіше вживалися паралельно із прізвищами. Безпосередній зв'язок їх із походженням, з зовнішністю, вадами, вдачею людини, тобто значна більша інформативність про носія, аніж прізвище, чи тим паче ім'я, мабуть і забезпечили довголіття прізвиськам в українців. А ще прізвиська – це і вміння помітити і точно зафіксувати в мові окрему рису людського характеру, що відображає живлющу силу гумору, притаманну українському національному характерові. Серед сільського люду, зокрема, прізвиська іноді й дотепер частіше вживані, аніж імена. Щоправда, їх майже ніколи не використовують у безпосередньому спілкуванні, тобто прізвиська не виконують ролі звертань. Таке спостерігаємо і щодо прізвиськ, якими сучасні школярі називають, звичайно, поза очі своїх учителів, учительку біології, наприклад, іменують Кукурудзою, учителя музики Баяном Баяновичем. А ось вчителя народознавства Вареником. Дитячі ж прізвиська навпаки входять до активного словника неофіційного спілкування, що передбачає відсутність учителів, батьків тощо. Ось тоді Шабловський стає шаблею, Бурчак – бурчею, Хлопчак високого зросту – страусом, а Незграбний – слоником. Здебільшого в кожному класі знаходиться свій творець-прізвиськ, подібний до того, про якого розповідає Грицько-Бойко у вірші «Жартун». Жартуну класі є Всім він прізвиська дає Каже, я мастак до жартів Та чого ті жарти варті? Зве він Савою Савенка Головою Головенка А Саченку Вусачок Маслаченка Маслачок Зве Зарудного Заруда А його всі звуть Зануда Як самі діти ставляться до власних прізвиськ? По-різному. Залежно від того, яке це прізвисько. Скажімо, мало хто болісно сприймає згадані раніше «бодя», «макс», утворені як скорочення імені чи прізвища. Звичайно, багато важить також індивідуальне сприйняття. Очевидним є одне – прізвиська краще уникати в безпосередньому спілкуванні, якщо ви дбаєте про доброзичливе ставлення до себе і шанобливість у взаєминах з іншими. Тим паче, що наша мова має достатньо засобів, які безболісно замінять втрату, тобто небажані звертання. Скажімо, можна використовувати варіанти імен, яких багато в українській мові. Щоправда, варіативні ряди імен, якими послуговуються саме школярі, як неприкро дуже бідні і обмежуються одним-двома варіантами на зразок «томка», «валька», «колька» або «том», «валь», «коль». Не менш часто діти називають один одного на ім'я в зросійщиновому варіанті. Наприклад, Максим, Сергій. Альона, Наташа. Питомі українські варіанти, скажімо, згаданих імен Максимко, Максимонько, Сергійко, Оленка, Наталочка. Хоч і відомі дітям, однак, послуговуватись цими варіантами, спілкуючись із ровесниками, вони нерідко соромляться. За твердженням дітей, це зумовлене небажанням видаватися випищеними маминими донечками чи синочками. Дивовижно, без сумніву, але, на жаль, такі відповіді не поодинокі. Триває програма «Загадки мови». Кажуть, що і слова мають свою долю. Повернення в сучасний мовний етикет звертань «пане», «пані», «панно» і як окремих звертань, і як одного із засобів титулування особи. І як свідчать спостереження мовознавців, відбувається непросто. Дослідник мовного етикету Світлана Богдан зазначає, що для багатьох людей характерне усталене сприйняття, що «пан» – це багач». Експлуататор, отже пригноблювач, водночас товариш сприймається як колега, однодумець, друг, загалом рівня тобі. Не поспішаючи пристати до прихильників чи супротивників звертання пане, спробуємо пояснити, хоча приблизно, коли виникає таке звертання в спілкуванні українців і в яких ситуаціях воно використовувалось і яке навантаження мало тоді. А для цього повернемося на кілька тисячоліть назад, принаймні в ті часи, коли предки українців ще не знали слів, якими називають поневолення, привласнення чужої праці. Передусім звернемося до текстів української календарно-обрядової поезії, давність якої, ні в кого, гадаємо, уже не викликає сумнівів. Слова пане... «Пані», «Панно», «Панечу» фіксуються в колядках і щедрівках навдивовижу часто, найчастіше споміж інших фольклорних текстів. От, наприклад, до господаря зверталися. «Відчини, пане, квартири, глянь на небо, на ниви, як на небі зірочок, так на ниві копочок». А ось до господині так зверталися. вийдіть пані, до нас, викупіть вінок у нас із білесеньким сиром, з молодесеньким сином. Наша пані Гожа, як в городі рожа, нашої пані діти, як рожеві цвіти». У колядках до дівчини зверталися лише панно. Перед оконцем садочок стоїть. «Моя панно, моя молоденька, промов словенько». А до парубка – «Панечу». «Чи дома?» «Дома панич Андрійко». «Соколе». соколи ясний». «Панечу красний Андрійко». Нерідко слово «пан» входить до складу українських загадок, прислів'їв та приказок. Наприклад, у загадці «пані на Майдані», що означає «дівоча коса», або у прислів'ях «з хама не буде пана». «Пан всігди паном, а хам хамом». Слово «пан» має надто давнє глибинне пракоріння. Скажімо, уже 1900 року до нашої ери, як свідчать написи на глиняних табличках тохарів, предки яких мали ту ж мову, що й трипільці, поряд із вода, небо, їсти, три, кості, хата, є і слово «пан». Минуло не одне століття, доки суттєво, до невпізнання зруйнувалося внутрішнє, значеннєве осердя цього слова, з яким воно увійшло в свідомість наступних поколінь українців, що вже відчули на собі гніт і гноблення людини людиною. Щоправда, народна мудрість ще довго не погоджувалася із новим значенням. «Не той пан, що надів жупан, а той, що в його щире серце». Це вже значно пізніше народилися вислови, подібні до цих. З паном не будь за пані брата. От зауважте, яке виразне народне протиставлення двох значень слова. Або тепер настало панів, кинь на собаку, а у пана влучиш. Ось тут йдеться про зневажливе ставлення до самого слова. Пан Шапку хоч і здійма, та в Шапці правди нема. Тут виражається сумнів щодо порядності і чеснот панських. Або ще приклад. З панами не міряйся чубами, бо як довгий, то підстрижуть, а як короткий, то витягнуть. Тут йдеться про пересторогу. Тоді пани добрі, як сплять. Ось так, що виявляють до них зневагу. І це цілком закономірно, що все, що паном звалося, усе панське сприймалося як негативне, бо рідко бувало по-іншому. Дивись, пан...